Namodase, Bhagavato, arahato Samma, Sambudase. Namodase, Bhagavato, arahato Samma, Sambudase. Namodase, Bhagavato, arahato Samma, Sambudase. Tak mluvili jsme o tom, že praxe meditace v hledu a meditace utišení v sobě zahrnuje vlastně všechny zdravé, všechny prospěšné stavy vědomí. Buda vysvětlil, že k Získání absolutní prospěšnosti, absolutního zdraví, což je stav vysvobození, e, existuje vlastně jen jediná cesta. E, jiná cesta není. A tato cesta je praxe <kly> ducha přítomnosti a uvědomění hmm? Saty Sampadžany. Pokud my praktikujeme ducha, přítomnost a uvědomění, nemůžeme hluboko proniknout do eh, skutečnosti tak, jak je. A eh, proniknout do skutečnosti tak, jak je, je vlastně stav osvobození, nic jiného. Z hlediska buddhismu my se nacházíme ve stavu e, utrpení, právě proto, že jsme nepronikli stav věcí tak, jak je, čili Buda vysvětluje stav závislosti, stav nesvobody, stav utrpení na základě nevědomosti Osvobození zase od stavu závislosti, od stavu nesvobody, od stavu utrpení. Vysvětluje na opaku nevědomosti, což není nic jiného než uvědomění, pochopení, moudrost. V sanskritu nevědomost znamená avidia, což do slova znamená, Vidia, stejně tak jako v češtině nebo ve slovenštině, znamená věda. To, že nemáme vědu, věda znamená opravdová věda, znamená poznání skutečnosti tak, jak je. Vědy, které používáme, z tohoto hlediska, tedy z hlediska vysvobození se od utrpení a co Buda vysvětluje, je vlastně pouze a jen založeno na eh, předpokladu, že my bytosti se eh, nacházíme smysl života v tom, že se zbavíme utrpení. Jestliže se nezbavíme utrpení, smysl nebo nenajdeme cestu, jak se zbavit utrpení, smysl života jsme tedy nenašli. Tak to klade eh, Buda otázku. A proto, aby jsme našli eh, smysl v životě, musíme praktikovat vědu. Vědu v tom smyslu, že poznáme sebe tím, že jsme poznali sebe, vlastně jsme poznali svět, protože to, co poznáváme jako svět, je na základě toho, co si myslíme. A to, co si myslíme, nebo to, co vnímáme, je náš smysl. A svět nemá žádný smysl, smysl bez vnímání. A my bytosti máme smysl ve světě tím, že právně vnímáme. Vnímáme svět. To je náš smysl, jakožto bytost. Aby jsme vnímali svět správně, potřebujeme vědu. Bez vědy eh, jsme eh, co se týče jogy, jsme ztracení. Teď eh, přístup, ačkoliv všechny buddhistické tradice toto vysvětlují eh, v podstatě stejně, jedná se o stejnou věc, přístup k věci eh, je jiný. A včera jsme začali s tím, co znamená přístup eh, Mahajány Velkého vozu v, eh, ve smyslu ne, jako něčeho, co je protiklad takzvané Hinajány malého vozu, ale jako to Mahajana je to, co chápe z hlediska toho, co jsme se učili včera, co chápe praxi eh, uvědomění a ducha přítomnosti, nebo ducha přítomnosti a uvědomění z eh, Hlubším pochopení. To znamená v hlubším pochopení, to znamená v pochopení jediné pravdy, jediné skutečnosti. A tato jediná pravda a jediná skutečnost, včera jsme vysvětlili, je vlastně stav nirvány, stav absolutního utišení, ve kterém se všechny bytosti nachází. Tento stav jsme vysvětlili, je, jelikož je to stav přirozený. Je to něco, co nemůžeme dá se říci dosáhnout, dosáhnout slovy, dosáhnout vědomím, které je vázáno na slova. Musíme to poznat. A poznáním které není vázáno na slova. A pochopení toho poznání, které není vázáno na, na slova, jsme se včera dozvěděli, je, musí být integrováno do hlubšího pochopení praxe ducha přítomnosti a praxe eh, uvědomění. Co je ducha přítomnost? Co je saty? Jestliže praktiku, jak víme, že praktikujeme ducha přítomnost? A jelikož jsme se rozhodli meditovat, měli bychom vědět, kdy praktikujeme ducha přítomnost, kdy nepraktikujeme ducha přítomnost a proč nepraktikujeme ducha přítomnost, jak se to v nás vyjevuje. To bychom měli vědět. Jestliže to víme, dáme si praxi, meditace, záležet. Jestliže to nevíme, ačkoliv se snažíme, budeme stále frustrováni. Právě proto je třeba, aby než vysvětlíme metodu, kterou používáme, dejme tomu dech, v našem případě dech je vysvětlován v základním buddhismu jakožto vlastně vstup do praxe ducha přítomnosti a praxe uvědomnění ve všech tradicích, tedy praxe čtyř základů pozornosti nebo čtyř základů Ducha přítomnosti, základ ducha přítomnosti v těle, základ ducha přítomnosti v pocitech, základ ducha přítomnosti ve v vědomí a základ ducha přítomnosti v objektech vědomí. Tato praxe ducha přítomnosti Vlastně obsahuje veškeré objekty našeho poznání, o tom budeme eh, mluvit. Eh, praxe ducha přítomnosti má dle severní tradice buddhismu tři aspekty. Vlastní aspekt praxe ducha přítomnosti je ten aspekt, že Jestliže praktikujeme ducha prítomnost, naše vědomí nekolísá. To znamená, naše vědomí je pevné. Protože naše vnímání je pevné, naše vědomí se upevní. To, jak chápeme svět, závisí na našem vnímání. Jestliže vnímání pevné, znamená to, že praktikujeme ducha prítomnost. Jestliže vnímání není pevné, znamená to, že nepraktikujeme ducha přítomnost. Jestliže vnímání je pevné, znamená to, že ten objekt, který si připomínáme ve vědomí, vlastně... Eh, Poznávání objektu, neboli proces kognice, proces myšlení, není nic jiného, je neodlučitelný od procesu připomínání si objektu, poznání ve vědomí. Proto doslova ducha prítomnost znamená připomínání si. Znamená paměť. A měť ne ve smyslu něčeho jen, co bylo minulé, ale ve smyslu něčeho, co si teď připomínáme, aby mysl nešla jinam. Jestliže se nepřipomínáme to, co teď prožíváme, mysl půjde jinam. Jestliže mysl půjde jinam, než eh, tam, co si právě připomínáme, praktikujeme ducha přítomnost. Jestliže si připomínáme jednu věc a myslíme na jiné věci, nepraktikujeme ducha přítomnost. A v buddhistické tradici ducha přítomnost se nedá oddělit od praxe uvědomění. Uvědomění znamená doslova, že si dáváme věci na základě jasného vědomí, jasné vědomí vznikne, jestliže si ten objekt, který právě držíme ve vědomí, jasně připomínáme. To znamená, naše vnímání tohoto předmětu je jasné a jelikož vnímání tohoto předmětu je jasné, se ztratí tendenci běhat k jiným objektům. To je koncentrace. Čili vlastní soucno praxe ducha přítomnosti je koncentrace. Jestliže mysl je koncentrovaná, může praktikovat ducha přítomnost. Jestliže mysl není koncentrovaná, ducha přítomnost nebude praktikovat, protože v momentě, kdy si připomínáme jeden předmět, mysl běhá k druhým předmětu. A tento stav jogín poznává, jestliže chceme být jogíni, měli bychom to poznat, tento stav jogín poznává jako stav utrpení. Jelikož poznává tento stav jako stav utrpení, brání se. A čím se brání? brání se tím, co musí vždy být společně s ducha prítomností, aby fungovala, brání se uvědoměním. Uvědomění není nic jiného než synonymum vypašana. ve smyslu jasného rozlišování. Jelikož mysl je koncentrovaná, vnímání je pevné, můžeme jasně rozlišovat, jasně dávat dohromady na základě moudrosti. Jestliže mysl není koncentrovaná, běhá se a tam, moudrost nemá žádnou funkci. A moudro znamená nic jiného, o tom jsme se zmínili, je jiný název pro videa. Věda. Díky vědě se můžeme osvobodit. Jestliže nemáme vědu, nemůžeme se osvobodit od utrpení. Čili studium jogi v tomto smyslu, opravdové studium jogy není nic jiného než studium vědy, jak se osvobodit. Na základě koncentrace. Bez koncentrace to nepůjde. Protože bez koncentrace myslíme na jednu věc a mysl běhá jinam. Jestliže myslíme na jednu věc a mysl běhá jinam, Moudrost se nemůže projevit. Tedy vlastní, jak už jsem řekl, vlastní aspekt praxe ducha přítomnosti je pevné vnímání na základě koncentrace. Na základě schopnosti používat jedno bodovo svědomí. Jestliže používáme jednobodovou vědomí. vidíme jasně a jsme naplněni. To je třeba si uvědomit v každodenním životě. Jestliže mysl je tam, v tom, co děláme, jsme tím, co děláme naplnění. Jestliže děláme jednu věc a mysl je někde jinde, tím, co děláme, ať už děláme cokoliv, nejsme naplněni. A proto nemáme radost. Do koncentrace, do skutečné koncentrace, vždy patří radost. Ale jelikož praktikujeme uvědomění, my nelpíme na této radosti. Pokud nepraktikujeme, Uvědomění lpíme na této radosti a proto ji ztrácíme. Jestliže nelpíme na této radosti, můžeme se dostat do hlubo, hlubších stavů vědomí, hlubších stavů samády. Hlubší stavy vědomí je třeba si uvědomit, jsou též hlubší stavy samády. Proč? Jak už jsem se zmínil nebo nezmínil. Samády v buddhismu máme dva druhy samády. Máme samády meditace utišení, máme samády meditace vledu. Jestliže je nám stav věcí jasný a jasně vidíme, jak věci jsou, tyto dva aspekty se spojí vlastně v jeden celek. Jestliže nám věci nejsou jasné, oddělujeme. Z hlediska Mahajánového pochopení všechny věci budou jasné, jen za předpokladu, že chápeme vlastní soudcno všech věcí. A toto vlastní soudcno všech věcí, o tom jsme mluvili včera, se nazývá v Mahajáně takovost, což je Mahajánové pojetí prázdnoty. Čili jestliže chápeme takovost, můžeme praktikovat. učinějí praxi, jedinou praxi, která vede k osvobození dle učení Budhy, praxi ducha přítomnosti a uvědomění s větší efektivností, se větší hloubkou. To je, co Vlastně Co jogočára učí a co ten spis, o kterém mluvíme, to je sutra o zvázání úzdu, vlastně se nám snaží zprostředkovat. Jestliže chápeme takovost, můžeme pochopit praxi ducha přítomnosti, a uvědomění jedinou praxi, která dle učení buddhy vede k osvobození z utrpení v hlubším smyslu. A to je vlastně význam Mahajány. Tak, jak je pojat, jak jsme se ho snažili vysvětlit včera. Teď e, mluvili jsme o třech aspektech e, ducha přítomnosti. První aspekt ducha přítomnosti je tedy vlastní soucno ducha přítomnosti, což je e, jasné, pevné vnímání na základě koncentrace. Druhý aspekt je, e, jelikož máme tuto schopnost, ty objekty, které vidíme, Ty skutečné objekty, které vidíme, ty nejdůležitější objekty, které vidíme a ty nejdůležitější objekty, skutečné objekty, které vidíme, je právě schrnuto jako čtyři základy praxe ducha přítomnosti. Tělo, ne, to, na čem je založen náš počítek, je tělo. Jelikož máme tělo, přijímáme vnější tvary, přijímáme zvuky, přijímáme vůně, přijímáme chutě, přijímáme dotyk a vědomí na jejich základě pak rozděluje věci. Teď, jelikož máme tělo, můžeme přijmout objekt. Můžeme přijmout barvu, můžeme přijmout zvuk i můžeme přijmout mentální objekty. Toto přijímání objektu se nazývá počítek. A počítek. Těchto objektů je buď příjemný nebo nepříjemný, nebo ani příjemný, ani nepříjemný. Z hlediska buddhistické filozofie to, co nás váže na stav utrpení, je právě počitek. Jelikož lpíme na počítku, to, že lpíme na těle, se vyjadruje tím, že lpíme na počítku. Jestliže nelpíme na těle, nelpíme na počítku. Jelikož lpíme na těle, lpíme na počitku. Jelikož lpíme na počitku, počítek je to, co vědomí rozlišuje. Lpíme na vědomí. Jelikož lpíme na vědomí, lpíme na věcech, které vědomí rozlišuje. Jelikož lpíme, nejsme v pohodě. Jelikož nejsme v pohodě, hledáme. Jelikož hledáme, můžeme najít. Kdo nehledá, nic nenajde. Ale jelikož hledáme, znamená to, že nejsme v přirozeném stavu. Jestliže jsme v přirozeném stavu, nic nehledáme. To je třeba pochopit. Jelikož nechápeme přirozený stav, to je učení, které vyplývá z toho, co jsme se. Proto to se snažím vysvětlit. Protože nechápeme přirozený stav, proto jsme v nepohodě. A jelikož jsme v nepohodě, nemáme vědu. Chybí nám věda. Jelikož nemáme, jelikož nemáme vědu, chybí nám věda, znamená to, že naše praxe ducha přítomnosti a uvědomění, ať se snažíme jakkoliv, stále vázne. Pázne, protože ne, neznáme přirozený stav, neznáme stav věcí tak, jak opravdu jsou. Jelikož neznáme stav věcí tak, jak opravdu jsou, právě proto nemůžeme hluboko pro, proniknout do praxe ducha přítomnosti a uvědomění, což je jediná praxe která vede k osvobození. Ať praktikujeme cokoliv, pokud to nechápeme, celé budovou učení nám nebude jasné. Teď další aspekt ducha přítomnosti je to, že na základě koncentrace si dáváme věci Dohromady. A obzvláště si dáváme věci dohromady na základě pochopení počitku. Jelikož naše koncentrace se lepší, naše počitky jsou čím dál jasnější. Jelikož naše koncentrace vází, naše počitky jsou matné. Proč naše počitky jsou matné? Protože pracujeme s hrubým vědomím. K hrubému vědomí patří hrubé počitky a k hrubým počitkům patří hrubé objekty. Teď praxe ducha přítomnosti a uvědomění, praxe eh, meditace v ledu a Meditace e, utišení není nic jiného, a to nejlépe právě poznáváme na meditaci na dech, není nic jiného než e, zjemňování objektu a zjemňování vědomí zároveň. Jen jemné vědomí může chápat jemné objekty. Jen jemné vědomí může mít jemný počítek objektu. Hrubé vědomí může mít počitek jen hrubých objektů. Teď eh, proč naše počítky, proč naše vědomí jsou Hrubé, proč nejsou jemné? Třeba jasně pochopit. Samozřejmě proto, že nepraktikujeme důsledně meditaci utišení a vhledu, nepraktikujeme důsledně meditaci saty sampadžany tedy ducha přítomnosti a uvědomění, ale především proto, protože jsme nepochopili věci tak, jak jsou. A nedali věci tak, jak jsou pohromad, dohromady na základě moudrosti. A to je právě funkce uvědomění. Čili, jelikož naše počítky a naše vědomí se stane jemné na základě praxe ducha přítomnosti, pak moudrost může dávat věci dohromady na základě Schopnosti poznat věci tak, jak jsou. Teď zmínil jsem se o tom, že pokud naše počitky a naše vědomí eh, bude hrubé, moudrost nebude mít schopnost vědy, tedy vědy z hlediska buddhismu, která je schopná poznat důvod utrpení a odstranit důvod utrpení. Důvod utrpení z hlediska buddhismu je ultrání. A ulpívání na čem? Ulpívání na znacích objektů. Jelikož ulpíváme na znacích objektů, naše vědomí a naše počitky objektů se stanou hrubé. Jelikož... To znamená, jestliže neulpíváme na znacích objektů, naše počítky objektů, a naše vědomí objektu se stane jemné. A proč ulpíváme? Nikdo nevysvětluje to jasněji než právě yogačára. Proč ulpíváme na znacích objektu a naše vědomí se stává hrubé? Právě proto, že naše vědomí je transformováno Milnou představu: jáství v osobách a jáství ve věcech. Ale vlastnost vědomí tak jak je. S tím nemá nic společného. To, co s tím má společného, je právě naše lpění, ulpívání na objektech. A to ulpívání na objektech nám přivlastňuje naše bytí, přivlastňuje bytí druhých a přivlastňuje svět, který chápeme našim bytím a bytím druhých. Jelikož je vědomí, to přivlastňuje, proto chápeme sebe jako skutečný subjekt a, sebe jako sku a e, to, co e, já vidí jako skutečný objekt. A e, tuto transformaci vědomí, škola pouhého vědomí vysvětluje jako... E, Transformace vědomí na základě lpění proč pění na základě eh, pojmu jáství, bez pojmu jáství žádné lpění není. Jelikož eh, máme lpění na jáství, ulpíváme na, eh, na objektech poznání. Jelikož ulpíváme na objektech poznání, nepoznáváme tak, je ta, tak, jak jsou. Jelikož je nepoznáváme tak, jak jsou, nejsme ve stavu pohody. A nepoznáváme takovost věcí. Takovost věcí z hlediska jogačáry není nic jiného než takovost vědomí samotného. Ale je nutno si uvědomit, jak jsme se včera učili, že všechno to, co Buda učil, jsou pouze pomůcky k tomu, aby jsme pochopili věci tak, jak jsou. Jestliže pochopíme věci tak, jak jsou, můžeme být osvobození z utrpení. Ale pomůcky samotné nemají skutečnou opravdovou existenci. A skutečná opravdová existence znamená něco, co má vlastní podstatu. Teď vrátíme se, vysvětlili jsme hlubší aspekt toho, co jsme se učili včera večer a ten nám pomůže k tomu, aby jsme pochopili, co děláme. Tedy my se snažíme o to, aby náš jelikož pracujeme s dechem, aspoň většina z nás, pracujeme na tom, aby náš počítek dechu a aby naše. Rozlišení dechu se stalo jemné. A to se stane zároveň s tím, že dech se stane jemný. Jestliže dech nebude jemný, počitek dechu a vědomí, které dech rozlišuje, nemůže být jemné. Jestliže aplikujeme tuto znalost na všech, všechen proces poznání, kterého jsme součástí, vlastně to se děje stále. My máme hrubé počítky a hrubé rozlišování, protože pracujeme s hrubými objekty. Ale stejný objekt, který je hrubý, Vědomí může zjemnit, a toto zjemnění právě může přít jedině praxí ducha přítomnosti a vědomí, což je praxe anupasana. Anupasana znamená pozorování, pasiana je vidění, pozorování objektivní pozorování. Bez ulpívání. Kdekoliv je pozorování s ulpíváním, toto pozorování nemůže být objektivní pozorování. Objektivní pozorování je jenom to pozorování, které je bez ulpívání. A toto pozorování bez ulpívání, to je vlastně... Eh, samotné soucno praxe ducha přítomnosti a uvědomění. Jelikož jsme schopní pozorovat věci bez urpívání, zjemňujeme svůj počítek a zjemňujeme své rozlišování věcí. Čili eh, my Vlastně nemusíme v podstatě, ačkoliv to zní absurdně, my v podstatě nemusíme dělat vůbec nic. To, že něco děláme, je naše nevědomost, která přizpůsobuje to, že nejsme schopni pozorovat věci bez ulpívání. Jestliže to pochopíme, praxe meditace na dech není jednodušší věc než praxe meditace na dech. Prostě jenom být tady a pozorovat dech. A on se sám jemní, protože eh, zůstaneme u něj a nebudeme se věnovat jiným objektům. A protože budeme jasně vidět ty zábrany, které nám přizpůsobují že ztrácíme schopnost prostě zůstat u dechu. Ty zábrany, které nám umožní, kdo nám umožní jasně vidět, to je nikdo jiný než naše uvědomění. Ducha přítomnost nemůže pracovat bez uvědomění. A jelikož ducha přítomnost pracuje s uvědomění, vyčistíme objekt a vyčistíme tím pádem počítek objektu a vyčistíme i naše rozlišení objektu. A tím pádem se dostaneme do čisté sféry objektu. čistá sféra objektu je tež čistá sféra vědomí. S tímto pochopení, jestliže pracujeme, tak naše aspoň Jestli máme toto uvědomění, naše práce na dechu by měla být eh, jiná. Teď, aby jsme efektivně pracovali na dechu, jaký by měl být náš dech? Zaprvé, neměli bychom dýchat ústy. Proč? Kdy dýcháme ústy? Jestliže naše tělo, když jdeme rychle do schodu, dýcháme ústy, protože naše tělo má co? Má úsilí. Jestliže tělo má úsilí, dýcháme ústy. Dále, kdy dýcháme ústy? Když naše pocity Mají co? Jsou hrubé, nebo... Jsou hrubé. Hm? Když naše pocity eh, eh, jsou pod tlakem, hm? vybuchují, <laughs> explodují. Tak dýcháme ústy též. Hm? Když máme vel, velké vášně, velkou nenávist, začneme dýchat ústy. To je si třeba uvědomit. Právě proto vyhýbáme se dýchání úst, ústy. Další věc, jestliže naš, naše vědomí a počitek dechu je hrubý, čím se to projevuje? Projevuje se to tím, že dýchání je doprovázeno zvukem. Jestliže náš. Počítek dýchání a rozlišení dýchání je jemné, žádný zvuk nebude. Je třeba si to uvědomit. Dále, proč naše dýchání? Je hrubé, protože v dráze tělem naráží na překážky. Jestliže nebude narážet na překážky, stane se jemné. To je důležité pochopit. Jestliže se eh, objekt stane jemný, počitek objektu se stane jemný. Protože není hrubý eh, počitek objektu s eh, jemným objektem. S jemným objektem je jen jemný počitek objektu. A s jemným počitkem objektu přichází i jemné vnímání, protože to, co vnímání dělá, hlavně je, není nic jiného, než rozlišování počitku. Jestliže naše rozlišování počítku je hrubé, nepraktikujeme anupasana, nepraktikujeme objektivní pozorování. To znamená, že nejsme odpoutání od objektu pozorování, ale ulpíváme na objektu pozorování. Čím hlubší je naše anupasana, tím méně ulpíváme na objektu našeho pozorování. A to můžeme dokázat jedině tehdy, jestliže konsekventně pracujeme na duchopřítomnosti a uvědomění. Proto praxe ducha přítomnosti a uvědomění musí mít kontinuitu a musí mít postoj jogína k této praxi musí být Absolutně s úctou a s respektem. Jelikož není s úctou a s respektem, pak ty momenty neducha ducha přítomnosti, kterých máme mnoho, necháme probíhat dál. Jestliže náš postoj nebude s respektem a s úctou k tomu, co děláme, nedostaneme se do praxe ducha přítomnosti. Tím pádem ty mezery v ducha přítomnosti budou pokračovat. Proto je tak důležité najít vášeň, najít eh, eh, víru, najít rozhodnost v tom, co děláme, aby jsme se dostali do praxe ducha přítomnosti. Jestli v tom nenajdeme víru, nenajdeme vášeň, nenajdeme odhodlání, nenajdeme vůli, tak pak ty stavy bez ducha přítomnosti, stavy hrubého objektu se stanou stavy naší přirozenosti. Jestliže máme postoj vášně, jestliže máme postoj víry v to, co děláme, pak postupem času se tyto mezery v praxi ducha přítomnosti vyplňují. A tato praxe ducha přítomnosti se stává přirozenou. Jestliže se stane přirozenou, praktikujeme tedy eh, objektivní pozorování. V tom smyslu, že objektivní pozorování je něco, na čem se nedá, nedá lpět. Jestliže lpíme na objektivním pozorování, ne, nemáme objektivní pozorování. Stejně tak, jestliže lpíme na prázdnotě, píme na takovosti věcí a nemá, nemáme, nemáme nic z s, s takovosti a s, s prázdnoty. Právě proto prázdnota a takovost je něco, na čem se nedá pět. Jelikož je něco, na čem se nedá pět, proto může vyléčit veškeré naše neduhy. Kdyby to bylo něco, na čem by se dalo lpět, pak by to byl zdroj našich neduhů. S tímto uvědoměním je třeba praktikovat meditaci na dech. chci mluvit příliš dlouho, hm? jak vlastně tento proces zjemňování objektu funguje a jak ho sloučit s, e, s Mahajánovým přístupem, tedy s přístupem poznání takovosti věcí. O tom promluvíme zítra a o tom promluvíme snad i e, v rámci dnešního večerního rozhovoru, hm? tak eh, příliš mnoho informací, jako příliš mnoho kochení do polívky eh, zkazí eh, kvality jídla. Hm? Právě proto skončíme tady pro dnešek. Hm? Ačkoliv, co se týče eh, Dnešní výklad tež byl více teoretický než praktický, protože jelikož se učíme yoga čáru, nebo yoga čárový přístup, přístup jógy, přístup jógy je především přístup poznání. Čím hlubší poznání, tím hlubší yoga. A hlubší poznání je na základě hlubší schopnosti hlubší koncentrace. A jestliže pracujeme na dechu, naše schopnost hlubší koncentrace, to je třeba pochopit, přichází s pochopením toho, co jsem právě vysvětlil, že čím Hlubší koncentrace, tím jemnější náš počitek dechu, čím jemnější náš počitek dechu, tím jemnější dech, čím jemnější náš počitek dechu a jemnější dech, tím jemnější naše rozlišování dechu. A proto hlubší vlastně přístup k. Zjemňování dechu, zjemňování počitku dechu, zjemňování eh, rozlišování dechu. Jak víme, že dýcháme? Na základě dotyku, na základě počitku dechu na dotyku. Jestliže nemáme dotyk dechu, nemáme žádný počitek dechu, jelikož všechny počitky začínají dotykem. Pokud není dotyk, nemáme žádný počitek. Nelpíme na dotyku, lpíme na počitku. Jelikož nelpíme na, na počitku, nelpíme na dotyku. Jelikož nelpíme na dotyku, nelpíme na těle. Jelikož nelpíme na těle, nelpíme i na vědomí, které je na toto tělo vázáno. Jel, jelikož nelpíme na vědomí, které je na toto tělo vázáno, Nelpíme na svět. Teorie je velice jednoduchá, v praxe tak jednoduchá není. Hm? Ale eh, 10 gramů praxe je lepší než 10 kilo teorie, ale bez 10 kg teorie. Eh, účinnou praxi, k účinné praxi se nedostane. Právě proto, ačkoliv jsme vázaný na darmu bez darmy se k účinné praxi nedostaneme. darma jsou jen slova. A slova nejsou, nejsou realita. A slova nemají žádnou skutečnost, nemají žádné skutečné vlastnosti. My chceme poznat skutečné vlastnosti. Právě proto musíme praktikovat. A praktikovat znamená tedy na základě dotyku dechu. Vysvětlil jsem ten nejjasnější dotyk dechu u nosních dírek. Hlubší pochopení praxe. Anapana Sati. anapana Sati znamená duchopřítomnost v nádechu a výdechu. Hlubší praxe duchopřítomnosti v nádechu a výdechu je pak duchopřítomnost nádechu a výdechu v celém těle. Jestliže praktikujeme na jednom místě, tedy u noč, nosních dírek, pak tato eh, Ducha přítomnost v celém těle bude ducha přítomnost na procesu nádechu a výdechu na jednom místě. Tedy dotechu buď na horním rtu nebo na špičce nosu, který sledujeme od začátku do konce. Jestliže sledujeme tento proces od začátku do konce na jednom místě, kde sledujeme dotyk dechu, počítek dechu a eh, to rozlišení dechu se zjemní. Jestliže se zjemní, budeme naplnění praxí ducha přítomnosti v nádechu a výdechu. Jestliže budeme naplnění praxí ducha přítomnosti eh, v nádechu a výdechu, najdeme v ní eh, uspokojení najdeme v ní radost. Jestliže v ní najdeme uspokojení a radost, o to více se zjemní náš počítek a naše rozlišení nádechu a výdechu. Pak, aby jsme se prohloubili do našeho objektu a aby jsme přišli do styku se čistým poznáním a s čistým objektem, Musíme se dostat do praxe Anupasana, objektivního pozorování, což je praxe neulpívání. Neulpívání na objektu, který přináší radost, neulpívání na vědomí, které je koncentrováno, a neulpívání eh, na počitku, který radost přináší. Eh, na dotyku, který radost přináší. Jestli takto meditujeme s tímto pochopením, můžu zaručit, že eh, praxe bude jiná. Právě proto doufám, že ta trocha. Eh, teorie, kterou jsem vysvětlil, umožní hlubší pochopení toho, co děláme a že se budeme snažit v dnešním dnu zůstat tedy u konsekventně dotyku dechu, zjemnit ho a tím zjemnit i vnímání dechu a jestliže se zjemní vnímání dechu, zjemní se dech, jestliže se zjemní dech, budeme dechem naplnění a nebudeme hledat nic jiného. Hm? A to je předpoklad hlubší praxe ducha přítomnosti a uvědomění. Tak po dnešek asi takhle.